Karime bideia jentzia, bai esan? Erratzaldeon, Mikel Iriarte naiz eta pasaren hilabetean egindako errezherba deusestatu nahiko nuke. Norako bidea zen? Kubarako. Egon une bat. Aizu, ezer larriaren duzu? Gaxotasun bat, sinitarteko baten eriotza edo horrelako zerbait? Eus, aste horretan zen ere, ezkontza batut. Izan ere, zerbait larriaren baldin bada diru aitzuliko zaizu. Ziurtagiri bat aurkeztuz gero, Baina, zerbait larria ezpada eunoko hamarra etzaitzu itzuliko. Sinatutako kontratuan horrela azaltzen baita. Bai, bai, banekin. Beno, deus estatuta dago, dirua jaso alizateko ona etorri beharko duzu. Eta nik txike bat eman dizut. Dena den, nahi baduzu kostarrikarako bidei bat duzu aste bat beranduago. Bidaia hori hartuko bazenu etzen uke diruri galduko. Hau da, diru hori gordeko genizuke. Eta presio berean, ateratzen da? Garesti xeagoa. Dena den ez da izanen galduko duzun ehunko hamar hori. Beno, nire mutil lagunri galdetuko diot eta erantzuna emango dizut? Ongi da. Dena den, aden, e, erabaki alik eta lastaren zeren eta joaten bazarete hainbat gauza egin beharko duzuet. Ttxertoa jarri tramite burokratiko batzuk egin? Beno, ba, bihar faltarik gabe bihar daituko dizut, Aio? Bai agur.